Вовк, дивлячись на окаянного хазяїна з щирі ікла, і з його зір мерехтів колючим, недобрим світлом. Отак, звірюко, і наспіла твоя пора, проказав ведмідь басом. Аж шибка тенкнула у вікні. Ти не милував, дбаючи за свою шкіру, і тебе не помилують. Ось тільки шкода, що йшли до тебе. Не з рогатиною, а зі звіздою. І ведмідь смикнув до себе звізду, наче з огидою виривав її з мерзеного тіла, яке лише і годилося пошанувати рогатиною. Коляда потопом посунули з хати, загупотіла в сінях, а страх, як ухопив пазурами, так і не відпускав задубілу душу. Здавалося, що привиділися і вепр, і коза, але ж раптом у сінях, коза мекнула поронизливо і рохку вепр, даючи знати про себе, і півень кукурікнув жаским голосом, накликаючи біду. Ух, таки привиділося, бо на всяку чортівню сподівайся в такі ночі. Сидіти? Гаркнув раптом міліціонер, затримуючись на порозі. «Ані рушного з хати! Скоро навідаємося про твою душу!» І міліціонер зник. «Справжній черяджений, Як тут угадаєш?» Дивився і очам своїм не вірив. Коляда подалася, а вовк із сіний повернувся до хати. І ікла шкірить у недобрій усмішці, Хвоста витягнув трубою, наче скочити збирається. «Та ви чого, хлопці?» – озивається не їж борщ. «А ти чого?» Вовк неквапно осівся на ослоні коло дверей, блимає очи недобрими очима, в гострих зіницях яких, наче морозець, іскрився. «Ось давай краще по чарці вип'ємо. Народ веселиться, народ колядує, а ми от...» Оскільки вовк не розімкнув щелеп – Хазяїн тремтячою рукою налив у склянку горілки і острашливо ступив до столу. Вовк, либонь, удався мастак до оковитої, бо склянку взяв, не вагаючись, і вилив у пельку одним духом. Бач, і служба п'є, ледь відтанув душею неї ж борщ, але ще здоровий. Такого не візьмеш голими руками, такого й дручком не вполюєш. Він із болем у грудях. Митнув зором по кутках, чи не має на похваті якогось замашного та важкого. Ну, попався, зловтішно примружився вовк. Ми б і не те але ж написали на тебе, впізнали. Кажуть, і фотографія є, з хорстом обіймаєшся. Тільки давай без коників, щоб я тебе не уколошкав, бо ти нам живий потрібен, аби судити приселюдно аби за всі злочини заплатив сповна. По вулиці щось вигукуючи сунула коляда. От якби знову зайшли до хати, під їхній гамір і гвалт я б щось придумав у своїй хаті. Коляда віддалилася, ний борщ раптом затремтів дрібним дрожем, що мурахами сипався по спині. Ех, і наколядувала коляда, гірка горілка для чоловіка. Ноги саме підігнулися, і не їж борщ осів на тапчан, заплющившись, очікуючи на лиху свою долю, від якої вже не відкрутишся, хоч до нинішнього дня вдавалося. Та невже настала його судна хвилина, в яку вже й вірити перестав? Раз докопалися до Хорста – все. І за Леонове, правда, і за В'язове, і за Залазну. Гуляла добре. Так ніколи потім не гулялося. Знають я не все. Жінка ж його не своєю смертю померла, а звів зі світу, бо не тільки догадувалася за каральний загін, а від нього сама чула – розхвастався дурень у п'яному чаду. Мусив звести зі світу, струїв як роду мишу, сама винувата, бідна розумом, а багата розумом хіба погроджувала б своєму чоловікові. Мовчала б разом із чоловіком. Тепер мовчи на тому світі. Невже край, хто видав? Та чимало таких, що могли видати, хто бачив, хто порятувався, бо не всіх же.